Na mukaribu mpenzu msikizaji kujifuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa mutasari wake. Polisi ya uhamiaja zindua mfumo wa ugavi wa vibari vya usafiri kwa njia ya mutandao. Na mvua zinazo indirea kunyesha tarafani mawai mukwani chibitokiza sumba madaraja nyumba na mashamba laia waguswa, wali oguswa waomba misada ya haraka. Na katika habari za kimataifa mkua umoja ulaya alani jaribiyo la kumbora la korea kaskazini Kuna haya biashara na mingine upendu msikizaji mitambo inaungozo na eluke uimana Hapa studio mimi ni Romaride niyo ya bifuze Lejo isanganiru ni kiboko yao Naam karibu tena raia wakazi wa vijiji ambapo barabara ya Reri itapitia kama kijiji bilo tafani Gitega na Rusagara tafani makebuko mkoa ni Gitega wanasema kuwa barabara hiyo itawaletea nufa katika maendeleo wale ambao ardhi na nyumba zitaguswa na mradi huo Wanaomba kopewa fidia kabla ya shuhul za ujenzi wa barabara hiyo ya leri kuanza Kutoka kitega jira nivigira. Katika kijiji cha Virohe tarafani Gitega na katika kijiji cha Rusagara tarafani Makebuko kutaka popita leri hiyo. Kuna patika na nyumba za raia pamoja na mashamba ya mazao tofauti bila kusahau mapori ya miti katika baldi ya sehemu. Ama wakazi wa vijiji hivyo tilozungumza nao. Wasema orivisho sana na muradi huo wa ujenzi wa leri hiyo. Wakithibitisha kwamba ni sifa kwao na kwa vigigivyao. Waongeze ya kwamba hiyo itakua nguzo ya maenderewe yao. Mfano, wasema bathi yao haswa wafanya biyashara. Watasafiri kirahisi nchini Tanzania kulangua bitha tofauti kwa beinafu. Wengine nao wabeni kwamba, beiza bathi ya bitha, huenda zitashuka minajiri wafanya biyashara watakua wamezilangua kwa beindogo. Aitha, semu ingine ya raia, ni wale wanau eleza kuwa, vitakuwa raisi kwao kuhizuru Tanzania wakisafiri kwa gari ya moshi, wakitumia na uli ndogo. Hawi wakia kifua rai ambao mashamba na nyumba zao vitaangamizwa na shuguli za ujenzi wa reli yenyewe waomba wapewe fidia kabla ya shuguli hizo kuanzishwa sababu wanataja kwamba ni wao kuweza kununua mashamba mengine na kujenga nyumba nyingine mfano haya ni mjane wa kijijini Rusagara tarafa Makebuko ambaye nyumba yake itabomolewa yote kwani iko katika sehemu ya reli hiyo inatarajiwa kwamba reli husika itajengwa katika baadhi ya vijiji vya matarafa matatu ya mkoa wa Kitega Yani tarafa ya itaba, makebuko na gitega. Kutuwa gitega, jani vigilare diyo isanganiru. Eshukua na njilare ni vigilare na tarifa hitu ya habari Sampuri za nguruwe. Wali na ugonjosi utambulika mkua ni bururi. Ezili jumatatu jumatato hii na kupele katika kituo kinacho shulikia magonjwa ya mifugo kama anafafamisi ya kiongozi. Waidara yenye dhamana ya kushulikia ufugaji mkowani humo ni bada ya wafugaji kuomba mara kwa mara kupima kwa ili kutambua ugonjwa uliwa vamiya. Mifugo hao idara hiyo inaweka wazi kuwa nguruwe ishirini wamefariki kwa sabini waliwa wambokizwa kwenye vijiji milango na moshishi. Tafani vijanda ndani ya skutano juma loripita Kremang Hishimana. Anaomba wafugaji kuhishimu kanuni hizi chukuliwa kuthibiti kusambaa kwa ugonjwa huo. Zikiwemo marufuku ya uchinjaji na uraji wanyama ya nguruwe. Na kutoka kusini mwaburuni tuilekeye mahari, kaskazini maharibi mwa inchi ambapo madaraja matatu nyumba zaidi ya kumi pamoja na mashamba yameharibiwa na mvuwa zinazo indelea kunyesha tangu juma tafani terafani mabai mkuwani chibitoki mvuwa hizo zizomba mitandawe ya maji kama mitandawe wa nyamagana nyarukuli na changhanama. Raya wanaosema kuchota maji mtoni wanaomba wahisani kuwasaidia kabla ya kupatwa na magonjwa yanayotokana na usafi mdogo katibu tarafa mabaya anafahamisha kuwa ushiriki ushirikiano na raia wanajaribu kurekebisha mambo ili kurejesha huduma ya maji hata katika hospitali ya mabaya kam ya kijeshi na kituo cha kulea watoto Nikodeme ndaha wanyimana hanaomba walio na uwezo wote kuchangia kwa sababu tarafa haiwezi peke yake kukarabati vyote vili vyo haribika. Punde tunayendelea na tarifa hii ya haba. Isanganiro Na mtarifa hii nalakujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Seemu kubwa ya arithi na uzaz, uzazani kati ya shirika la pamba kujiriko na tanganyika sugar company na rawusika na akilimo chamiwa katika msitu wa rukuko tulafandi yanga mkuhani buwanza haifanywi shughuli yoyote ya kilimo sehemu nyingine inaonekana kuahi kufanywa kilimo cha miwa lakini hadi sasa hakuna ishara yoyote wa kulima wa pamba wanasema kutuelewa sababu za kukosa ardhi wakati kuna nafasi zilizo wazi na polisi ya uhamiaji ilizindua imelezewa Jumatatu hii mfumo wa ugavi wa hati za usafiri kupitia mtandao akizungumza na waandishi wa habari Jumatano hii kamishna mkuu polisi ya uhamiaji amefahamisha kuwa tangu sasa watu watafika kwenye ofisi ya polisi hiyo mara baada ya kupewa miadi kupitia mtandao aidha mwalisi mbonima ameongeza kuwa hati zote zizo zilizokuwa zinatolewa katika ofisi yake zitapitia mtandaoni hali kadhalika kwa watu wanaoishi ugenini tummsikilize anatafsiri kwa Kiswahili mwenzetu Ome nduai Fomu zote zipo, vitu vyote vinavyotakiwa ili muhitaji ya pewe bitambulisho zipo. Muhitaji anapomaliza kujaza fomu yake, tunamuona na kumtaka kuwasili hapa siku anayopangiwa. Yalikuwa mazoea, wahitaji kufika hapa mara kwa mara. Wengine walikuwa wakishinda hapa au wakifanya safari nyingi za nendarudi ili kujihabarisha. Ilikuwa ikitoki kia wengine wakakosa hata kuhudumiwa. Mambo yamebadilika, mebadilika. Mahitaji atathika hapa baada ya kualikwa, kuja siku na saa maalum ya kupewa huduma. Hakuta idadi kubwa za watu kwa muda mmoja kama mtakabjo shudia wenyewe. Isitoshe, muhitaji atatakua kuzingatia mwaliko atakaopewa. Mana yake, akiambiwa afike sambili na nusu. Atakuwa na muda wanyongeza wadakika 30. Muda huo, ukiisha kabla ya kuwasili, machine humuondoa kwenye ratiba na kumorodeza nyuma ya wahitaji wote ili asiharibie wengine. Nidahi rikuwa mkuma unatumika vizuri. Muhitaji anakumaliza kuchanganua faili yake, machine hutuarifu, yeye pia hupata ta ujumbe unaomhakikishia kuwa ombi limepokelewa na kumtaka kusubiri mwaliko tunapohakiki kuwa faili yake inatimiza masharti tunamtumia mwaliko ambao ni automatic Mana yake, tunapopanga kwa mfano kupokea wahitaji hamsini, tunawanzia kwa yule alietangulia kuomba huduma na oroda ya wengine kukua tabadae. Yeyote anayomba huduma, anatakiwa kupitia kwenye mtandao huu, hakuna changamoto yoyote. anapokuwa na mahitaji mengine binafsi, tunawasiliana moja kwa moja kwenye mtandao huyu huyu na kumitaka asubiri au waje. Na mbadhi yonafunzi kutoka jamii ya watu wanaosoma katika shule za bweni mkoa ni Gitega unasema kukabiliwa na ukosefu wa vifaa vya shule wazazi wao wanaomba kuungwa mukono wakiliza kuwa waliuza vitu vichache walivyonavyo ili kuwapeleka ni katika wizara ya mshikamano wanaweza kutenga vifaa vya shule kwa ajili ya wanafunzi wanaotoka katika familia zenye maisha duni moeze misago na mali zaidi Miongoni mwa vifaa vya shule ambavyo wanafunzi wa jamii ya wa watu wanaokosa ni pamoja na madaftari, mashuka na vingine wale ambao wakukatika katika mabweni husaidiwa na marafiki zao wa shule kuhusiana na vifaa hivyo badana wanafunzi kutoka jamii ya wa watu wanaakili kuwa walaagizwa shuleni na wazazi wao bila hata hivyo kuafungashia vifaa vya shule kando na changamoto hiyo inahusiana na ukosefu wa vifaa vya shule Wanafunzi asichana wa jamii ya watu wanakabiliwa na changamoto nyingine inahusiana na ukosefu wa vifaa vya usafi hasa wakati wa hedhi hata wazazi wao wanathibitisha kwamba walazimika kuuza mazao yao au mifugo ili kununua vifaa vichache vya shule kwa watoto wao kwenye wizara ya mshikamano wanadai kutambua hali ya hatari kwa wanafunzi kutoka jami hiyo Wizara husika imeanda kutoa vifavya shule kwa wanafunzi sio jiweza wakiwemo wanafunzi kutoka jamii ya Watwa. Kuhusu vifaa usafi kwa wanafunzi wasichana wa jamii ya Watwa wakati wa hedhi, wizara hiyo inakusudia kuliangalia swala hilo ufafanuzi kutoka kwake Il défense Majambéré msimaji wa wizara hiyo. Msimaji huyo wa wizara mshikamano anakaribisha atua ya kuidhinisha wanafunzi wa jamii ya Watwa kuhudhuria shule za bweni. Anaamini kuwa hatua hiyo ina faida kwa familia za wanafunzi walio katika shule za bweni. Habari za kimataifa. Na mtuanzie katika kanda ya Afrika Mashariki ambapo mamlaka ya bandari nchi Tanzania TPA na mpango wa kupanua bandari ya Dar es Salaam a uh, ili kuvutia shehena nyingi za baharini na waagizaji katika ukanda wa Afrika Mashariki hata bandari ya Mombasa inafanyiwa upanuaaji ili kuongeza uwezo wake bandari hizo zinahudumia nchi zisizo na bandari kutoka Nairobi Edgar Wabwile Dar Islam na Mombasa bandari kubwa zaidi kari Afrika mashariki ziko kari kinyanganyiro nyiro chako vutiasha na nyengi zabahari na wauagizaji kari kaukanda wa Afrika mashariki. Wakati miradiya Dar Islam ina mipango wakopanua bandari yake kuweza ku shobulikiya tani milioni telaatini efikapo makalfumbeli telaatini mshindani wake Mombasa ina fanyi wa upanuzi ilikuongeza uwezo wake hadi tani milioni arubaini na saba. Bandari yada inahudumia nchi zisizo na bandari ikiwemo Malawi, Zambia, jamuhuri ya kidemokrasia Kongo, Burundi, Rwanda na Uganda na pia inahudumia zaidi ya silimia temanini ya mizigo inapele bara Tanzania. Mchanganuzi wa maswala ya kiuchumi buwana Elvis wa fulana minikuwa upanuzi huu utaimarisha nchi hiyo ya Tanzania kibiashara. Mamlaka ya bandari Tanzania imaanzisha kituo cha One Stop Center katika wakala wa, wa gizaji na usafirishaji wa nyumba bandarini Dari ilikuangeza uwezo. Kituo hicho cha usafirishaji kitaboresha utendaji wa bandari ya Dari Salam na kuimarisha biashara. Mshindani mkuu wa bandari hio katika jumuiya ya Afrika Mashariki ni bandari ya Mombasa ya Kenya ambayo pia inahudumia Uganda, Sudan Kusini, Rwanda na nchi zisizo na bandari. Inakadiriwa kuwa bandari hio ya Mombasa itahudumia tani milioni 47 kufikia mwaka 2030 kutoka tani 30 za sasa na hatimaye tani milioni 111 ifikapo mwaka 2047. Kenya pia imetua motisha kwa mataifa mengi kiuwa pamoja na jahumu huri ya kidemokrasi ya Kongo kuendelea kufanya biashara kwa kutumia bandari ya Mombasa. Aitha, Rais wa zamani uhuru Kenyata likuwa amehamisha kibali cha mzigo hadi Nairobi ili kuongeza matumizi ya reli ya Standard gauge ambayo ili kwa mkopu wa dola bilioni nene nukta tano, kutoka Uchina. Hata hivyo, katika mojawapo ya hatua zake za kwanza mamlakani, Rais mpya wa Kenya William Ruto aliamuru makontena mizigo kutoka kwa meli zinazoingia ziondolewe mizigo kwenye bandari ya Mombasa badala ya katika mji mkuu wa Nairobi. Edgar Wabwire nikiwa katika jiji kuu la Nairobi, Kenya. Na muinje ya barara Afrika, raisi wa baraza kula ula ya Charles Michel, amelani kitendo cha Korea Kaskazini, chakufiatua kumbora na masafa ya kati kuilekea Japani na kusema umoja huo, unasimama pamoja na Japani na Korea kusini. Kulingana shikara habayi la ujirumani DW, Michel Ameandika kwenye ukurasa waki wa twitter kwamba anilani vikali jaribio hilo la makosudi la kurea kaskazini la kuatarisha hali ya usalama kwenye ukanda na kulitaja kama uchochezi, uchokozi usio na msingi na ukiukwaji wawazi wa, wa sheria ya kimataifa. Raisi wa Korea Kusini Yun Suk Yeol a amesema kumbora hilo lilikuwa ni la masafa ya kati huku waziri wa ulinzi wa Japani Yasukazu Hamada akisema kumbora uh, hilo huenda lilikuwa la masafa ya kati ama marefu wachambuzi wanasema iwapo litakuwa ni kumbora uh, la masafa marefu linaweza kuwa ni la silaha zinazoilenga Marekani na mpenzi msikilizaji kwa taarifa hizi za kima kimataifa Tarifa ya mchana wa leo haina cha ziada usikose kuungana nasi katika tarifa nyingine za baadaye kutoka studio liko na mhimmi Lomarde ni wabivuze